Нетерпіння зазирнути в луб'яні листи палило мене. Щойно прибився до свого дому, розпалив у печі, приліпив до столу свічку і розклав крихку бересту. Там, де писано було чорнилом із сажі, ряди буквені начисто зблідли, вимерхли. Зате ліпше, та й то урватими клаптями, збереглося письмо, виведене напаленим гвістком. Дерева ростуть з неба З неба прийняло мене дерево І прихилило до землі Звір віддав мені свою печеру Птиці зігріли мене Ріка нагодувала А коза дика напоїла молоком Круг мене ліс І в мені ліс З котрого легше вибратися Тиша мені промовляє більше, Ніж усі людські уста. Все, що я бачу тут, Знаки його присутності. Я втік від розбещеності розуму і волі. Я втік від тих, Що гріх як скарб заповідають дітям. Вони товстошкірі, поязкі і нудні І люблять боротьбу. Вони вічно будуть правити цим світом. А я земля, що носить їх на собі. Я мала людина, котра забула, що вона мала. Я кулак, що вдарив у мур. Я шукач мовчань. Я ловець думок. Я сівач розмислів. Я даритель шматочків душі. Я ділюся ними з усіма живими створіннями, що мешкають поруч. Я ділюся своєю радістю. І все обертає саме моє життя в радісний дарунок. Я вчуся дякувати за цей подарунок. Ним я загоджуюся від страждання і болю. Так страждання і біль не бувають сенсу. Смерть теж радість, сестричка, що готує нам дивовижну мандрівку. Ніколи я не мав стільки вчителів, як тут, небо, ріка. Дерева, трава, гора, камінь, комашка. Бодай тут мушу уберегти те, Що віками не в добрі. Тяжким був лавровий вінець у миру, За те, який легкий мій хрест. Вони шукають мудрість, не розуміючи, що таїнство усміху Вище за загадку мудрости. Чекай, усе з'явиться несподівано. Чекай, малими мірками тобі дасться, але те, що чекаєш, те, що належиться тобі, від тебе не чекають неможливого, зроби можливе, від тебе не чекають досягнень, серця чекають. Ти так мало маєш, та цього досить для батька. Випусти вішки із своїх слабих рук Дай себе повести Роби не те, що тобі корисно А те, що покликаний робити Всьому твоя користь Не втрачай своєї природи Не марнуй тіла Від трудів май задоволення Сій розумною міркою І матимеш найбільше плодів Не рівняй себе з іншими «Ти є ти, і дайтеся всьому, що вас розпинає, бо то спасіння, а розпинання будуть, і будете пасти звірю, бо люди не дадуться, і мало їм буде ясновицям темряви, гори нерукотворної принесуть гологофу і сюди». І мало буде одної Голгофи носитимуть її з окраїни в окраїну, та згладиться врешті й вона, як усе згладжують руки майстра, і урветься ланц, кутий ненавистю, й гріхом, і впаде глуха кошара, і розділяться отари, і з упослідженої окраїни постане україна, кріпка, пишна і благодатна, як новий Єрусалим. Бо так ведеться, що хромий віл стає першим, коли череда повертається, та до того перейти належить не один Чорний ліс. Що приймеш, те матимеш. Якщо втратиш, матимеш удвічі приховуй добро, що робиш, зате відкривай те, що доброго роблять інші. Полишай дім. Страху, Будуй собі дім любови Як листя кукурудзя не обнімає качан Так любов обніме тебе А як дозрієш То вилушить з тебе добірне зерно І замісить муку І спече хліб життя Для бенкету вічності Дім твоєї душі, твій храм Двір твій, твої небеса Праця твоя, твоя молитва не розділяй їх. Нехай у молитвах буде те, що ти робиш, чим живеш, з ким живеш. Тоді сподіванки будуть твоєю молитвою. Тоді тіло буде підперте духом, а дух звеселений здоровим тілом. Життя щоденно щось дарує тобі. Даруй і ти. Шукай кому і чому віддавати себе. Твоїми руками говорить великий даритель Сад віддає плоди, аби відновитися Корова дає молоко, аби жити Квітина дарує свій мед бджолі, аби стати плодом Віддаровуй і ти набути І матимеш вічно Люби весну радості Та приймай і зиму печалі Смакуй мед здоров'я, пий вино насолоди, та не відвертай уст від гіркого трунку, коли в час боли піднесе тобі лікар. Твої руки не твої руки, твоя голова не твоя голова, твій хист не твій хист, все дано тобі для служби. Не шукай самого себе, тебе давно знайшли. Ти там, де належить тобі бути. Чи серед людей Чи серед вовків Чи серед дерев Ти вдома І коли замкнуться твої очі Серце лишиться відкритим Заповідаю вам Цей ліс Упокорений, намолений І надиханий Заповідаю його чари І його багатства Там, де черлений вовк п'є Тече черлена вода Спраглий Нап'ється, а розумний великий хасен матиме. Я й досі тримаю в пам'яті ті коротенькі дрібки розмислів. Ніби й ні про що вони не повідали та лягли на мою душу, як небесна роса. Щитуючи ті прописи, я наче. Розпізнавав довкола знаки, карбовані майстром, як живі ясні світлячки в глухому терновищі. Який дух подвизався в печерній ямі, яка криниця людської мудрости точила звідти. Раненько я вклонився ще раз в тій катакомбі, поклав на порозі свічку і ховав... Від вітру в долонях пломінчик, доки він не вигас. Він грів не стільки мої руки, скільки серце. Воно наповнялося призабутою радістю синівства. Я не знав імені схимника, та хіба все щось важило. Я бачив, відчував подвижництво його земного переходу. Мабуть, це був чернець, про якого згадував Ружичка. Дивовижним було те що я ніби ступав у його слід. Чи це був випадковий збіг? Чи його дух, що витав над лісом, напоумлював мене? Не було мені відповіді, та я й не допинався її. Як там писано, не шукай самого себе, тебе давно знайшли. Я торкнувся губами кривої клямки на дверях. Дякую, отче, за крихти, любомудрія, і дай мені благословення на сюю доль. Нечутний у верховітті птах кріпнув крильми, і посіявся мені на голову срібний крижаний пилок. Так я був похрещений снігом.